Antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek, aurkesturik... harrika <totipos> da. Ostegunero sortzietatik aurrera, antxeta eta oiartzun irratian, eta ostiraletan, bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian. ARIAKO ARRIKA DA ONGETORRI EN TZULE ANTZETA IRRATIKO ZINTZILIK IRRATIKO ETA OIARTZUN IRRATIKO EN fin FINK BUZTI OIEI Lehenengo saioa gorkua Haberzen mozkoa atetzen den La dizuten bezala hiru irratiek batin dugu Behin goz, proiektu batian Hemen gureko albiste guzti hauek zuei errarazteko. Eta bueno, hemenko ardatz nagusi balkarrezketak izango dea. Ba, errati bakoitzak militaren balkarrezketak gobenak e, entzuteko aukera izango zute astero ordu beteko saioan. Be Aiako harrika da izena, batzen batek harrika da buruan seguruna eta bueno, ba, entzuten hasiko, lenik eta ben Zintzilik irratiari eskainiko jogulenengo ataltxu hau, eta goiko eskolaak amaika urtea, bete ditu amaikagarren urteu urte muga, ospatuko duazte buru antan, ostiraletik, kasi eta larun bat bitarte, oi hartzen gogune okupatu hortan, eta zintzilik irratikoak, bertako kideakin, eonduzien ez, babea irei emango diegu pasua. Beno, gaixo, emetxe gaude goiko eskolan, eta, bueno, fonduan daukagu orre banda sonora bat, kean taldean zai atzen ari dala. Eta, bueno, gurekin daukagu goiko eskolako bikide, bikide gazte, bertan bizi diren bikide, Oskar eta Kerman. Apa, gabon? Gabon, ba, gabon. Gaixo, bai. Bueno, ba, bertan gaude, arrago goiko eskolan, oi hemengo txoko zoragarri honetan, eta, bueno, aziko gara komentatu ez entzibizaba eskola den e, kulturgune okupatuaren 11 garren urte muga dala 11 urteia okupatu zala eta dekit komentatu zer bueno e, zer zuen, ba hasieraz ba, edo hemen oiko eskola non lasitan edo zer gatik edo no la coerenza ideo jetzuk igual hasiera ni baño urte gehiago eramatzutula ba da, bueno 11 urte geren 11 urte pues Arrauko gazte batzuk orenik banatu lokalian daude saiatzen gainera ba ikusi zuteten udaletzari eskatuta eskatuta ba ematen zio tala ematenen txetik lokalik da zerta ez aukerarik da santuten behera ditatsuan hemen osoan hemen egon gea eskolar joan gea goiko eskolarara ta okupatuko deu ta, ta orduan sitien beko lokaletan entxaio lokalak gaiten mm uh -huh. Ta bueno, orrasi zien gazteak, pues talekin jotzentat, ta gero goiko pisuetara pasatzen, ikusten eh hor irakasleen etxe bizitza zeuden tokia, pues erabili ez zaketela, pues eh bizitzeko, ta besorik eh alternativaki pues uh -huh. beraien pues, bizitza egiteko tokioak izateko. Mhm. Uh -huh. Ta bueno, orrela sortu zen pues eh entsayu lokalak ta oian etxe bizitzak. Ahi mm, da, abestiak gion betalda Ondo, berez, bueno, ba, xeran e, kultur e, zea, beharrak e, asetzeko asitzen e, proiektu hau, gero ere beste behar bat asetzeko pasatzena izan zala, ez e, bihurtu zala, edo da, echa e, bizitzarena, e, Oida. E, da, gero jendea mm -hmm. bertan, ez, gozalea e, bizitzera e, Ez da, kite, bendenko eko eskola, bueno, e, baiaran bintzat, e, bueno, Espechoa dain hainbat hainbat gautzak egitegatik eh, Baten bat bitxia eta, bueno, ez dakit hainpatuko nuke Kalamu eguna, dibidez, eta hola mm -hmm. Ez dakit, urtean zehar, gutxi gora beratze egiten dan edo Enmeno, ze dinamika dara batzuden Orokorrean iru jai nagozioetan dira ez Igual Kalamuarena urte muga edatoran azean dela Eta mm -hmm. gero arragoako jaiak Direla azia betean dira e baiatzean eta hori, ba... joke orain daterna eztean adibidez, ba, urte mugai zaten dela egual pixka platez fuerteena edo, mm -hmm. ez dut gure etxean txean bizideen entzatu erokoran bizizan da, berezideena edo mm -hmm. ba... ba bide egunetan ospatzen da, normalean, apatzutan aste oso bat ere egin izan da eta azte horretan, ba, egual, ba, bai bideak edo itxaldiak egon izan dira, ba... E, Talde desberdinetakoa bai munduan zerbitzatzen duten jendean inguruan baita pues, joque se HTE superportualea dolako gai desberdiena inguruan mm -hmm. eh joque eta gero ba asteburuaina ja rozna ba, ja, geio jaia dena edo eta dia urriak 7an eta urria 8 batean <coughs> ba eta kontzertuak ondo ondo Ja, o sea, eh, artean 11 garun urte muga, baina bueno, baita ere gustatuko litzake gogoratere komentartea, bertan hainbat kolektibo bildu izan direla hemen, bueno, e, izan duela, izan dutela goiko eskola, ba, o sea, e, Bilgune bezala biltokia gomagun, edo biltzeko leku bat, eh kolektibo soziala, ekologikoa, ketabar eta baina baita ere txorritxo batek esan dit, e, azken ne taliko proiektu ba de la Garagardoa echean egitearena, ho da. Ez da ki asunto horia de eh? bueno. Han ber eskola no? Garagardoa egiten aizaretela, ho da. Bai, ba, hemen bizi den pues jende batzu eta bueno, ezagunak pues beti de ni Garagardoa Garagardoa posputo zaigu ta bueno, pues, izan pues, bueno, gen ez de gut egiten gure Garagardua naidegun bezela eta bainera ikasten degu nola egin, ta bueno. Eta, bueno, goik eskola hor leku bada hori egiteko ere bai Gara, mm -hmm. eh? ja, no Eta, eta ikiteko, eta bueno, hori dela hilabete batzuk ginen eta ya irugarren barri jain dugu ja, osea, irubarril dira Irokupela, ja Irokupela, ora ingoa mm -hmm. bertzada eta bueno, ikasten eta bontaiar bat eman zen ere bai, nolaiten den Bai, bertaren gonduinan ego bai, bai Eta, mm -hmm. bueno Ora, ikasten, eh? La mintza bizioetan autogestioa hori lorten ari gara. Baitare dea janarian, ez? Ba baratzak eta bar, eh, hemen inguruan daudela eta barago erre erratiko jendia ona hurbiltzen dena ere eta hemen dako jendia, ba hor asko laguntzen duna eta bai, bai, egin koleko batean, ba bueno, gustara egoten da eta Eee, eh, bueno, ba, iruetzen bat zaitzue, eh, piskat, eee, eh, zakiko, horatzen, eee, eh, kuboizko eskola zerdan, olas izan, eee, eh, eta bar, bueno, eee, eh, galdeatxo bat, eta zen bat eh, musika talde dauden zeatzen bertan, bi, bi lokal daude, e? Eh? Bi lokal daude, batian iru daude eta bestian beste hiru Mhm, uh bestia. -huh, Baina, bueno, orain gantituko uh -huh. ditugu lokalak, eta, bueno, irikilean gobea, pues, beste talde pare batere ere bai zartzeko. Mhm. Uh eta, -huh. bai, egia esan da La lenta telecubatizate a tu bañera musical y te pues nada pero es bueno norbaite nevaú nocola tip pas vos bueno asam habla tal no eh, era aquí disfrute de nadamén no hay un bar colectivo también de sala bueno pasa hay que las islas hay y forma tecota esta ustedcota bueno la dejaquín usted en verdún baño bueno aviquillado de torre y cuzzi disfrutauta a ver on bueno, mm -hmm. un. Do. Ha, bueno, gaztik, edutzen bat zaitzue, egiten eh, dugu errepasobat eh, aurtengo gitara guari Eta zer daukagun emengo ikoesko lan? Eta bai. askiz Eta askiz Ba, esan dagoa, estiralean, e, urriak zakti, sortzitan <coughs> e, ongo da antzerkia Eta zaigu lagun bat askotan, bo, men baino gehiagoetan indunan antzerkia Tipo, imo, ikusi ez duna bintzat, bo, aukera ez indula galdu Eta ahi eh, ja, ja, Javi Barandearán, ¿eh? J.B. Pedrada, eh, bueno eh, zaki, Goitizena, ¿eh? Goitizena, ¿eh? <risa> igual, jendea igual <risa> Barandearán en gati que eh, hizo tu koduz, ¿está? Eta ahi zena du, ganea, es que tituloak osonagditu <risa> eh, Hoy me sinto bien y quiero haceros partícipes de ello Eta <risa> segura, seguro es la desperdicio erikizango eh, Yo a meiqueta eh, che eh bueno, pero igual demente de chian loode no quedó eso ya faltataguero rato no va, ra, va a, eh. a meiqueta ya veo ya concerto acá chicodía está ta, y lo tal de daude, eh lugarta uh -huh. Barcelona ti datos se Barcelona ti datos va está ba, ba, no la vai, eh? no la hay escucha de contactuado <laughs> por chi no va ba, en cha lo caletaco bueno está eh pues bajistaban en puerta de la embajita en Lagunazien, ta bueno, eh Mhm. Ani maduztiene ona tortzea ta gobak hituzten, ona tortzeko ta etorri dira. Ondo? Ondo. Yo que llamo, que laptop, Pratics, eh Bizkaya Beloa, diga, bai. La bortakoak. La bortakoak. Vale, ditu. Eh ta, Que tonostiarra mira la. está ningún tira... nadie yo no sé nada. No, no. Cuando estira la potente, ¿os eh sea, parranda, eh, tú, eh? parranda nako, eguno eh, daukera, edo pizcat indarra no, no. neurtuko lluzuea urten indarra, o...? Bueno, no es aia da indarra neurtzea, baina <risa> bueno, iro concerto dao de horrekin naiko. Vale, vale. Era ya la runbatea nele, bai, pues, caña. Claro. O, o, la runbata, su pues, reaccortzi tan, pues, a Zazpiter eh, ditan, daukaguantzerkia berriz. Antzerkia era a eh, no, do, monologo, eh? de bai, eh. Bueno, va, va, que itens, eh, bueno, eh, bueno, eh, mono, mono no la aguanterki. eh? Orduan mono, mono hori. Bakarizketa, bakarrizketa. Deño orgullo de rola de, de, de, de, la, bueno, de ver los, Oye, guía, de Pedro ahí, te digo. Bueno, personalidad esbernia doska. Oie, ahora, bueno, gente de Ya, animatzia, antatiao, mono no gusta, gustea venetan no dela. Oh, no, no. Ahí se ha merecido. Mono. Oye, está, errare humanum est. Ah, va. Vale, vale. O nada, hori. Eh, Monty Python humor e a reserva de acá. Ahí escucha sacas urte para bat eintzun, Eta eingo du berriz eskatu diogulako. Bai. <laughs> absurdo, <laughs> apologia egiten duen bakarrketa baitako bada, ta hor egun in absurdoen mundu nek. Bai, la cuada, bueno. Bueno, horiz Azpeter ditan esan diegu. Bai. Ba, pero beatzitan gutxora bera denentanko afarierea, farirea. Yeah! Bai, yeah! eraia karteletan orrela kreato dala, <girrisa> eh? Afarierea. Yeah. Oidan, <girrisa> haiduna, pues, etorri eta, Fari eskolako, ak, ez, vai, vai. ta. Fari mundiala gizaten eskolakoak, ez Beti egiten dugu paia goso goso badak, hola berdurena ta mm hola, -hmm. ta gero pues aragia jakite, khatendu nanta derer, ba, kostilla eta atuna era, raia, raia, parrilla, o eh, parrilla, mañana. parrilla, eh, mm. esta aula ta koaltita, da ensalada que le vai, está atendida. Descapolita, bueno, no, no, a café coca bonita. puro, utila que descapolita, descapolita en la mediana polita, una guapoak. Eta guapo-guapo bueno, jarriko gara gero konzertutera, eh, konzertutera juteko Gero aferilla eta gero, zan dugu amaiketa, baina, bueno, bakitutera, aferilla eta gero, pues amaika, amaika piko, amaika gutxi Digestioa hau zen duenean Bai zango dugu, goiko eskolako bi talde eta iruñako beste bat ah, Eta eh, daukagu inkognita diela goiko eskolako talderi, pues, gatzena, dela gutxi sartu zela eta kriston ka kain ematen diotela ah Bueno. Perdia, oso oso gazteak o, va, bai, amasia, no abos, turde izango dituzte. Masia utzeko ai. 16, 5. Está visto en Booking, ta bueno. Arrapia lante den ¿no? hemen. Bai. Está mm -hmm. aukera emango, izango dute, pues xandia arpian ta pues eh ezpintzeko. Uh -huh. Eta gero, non guaiaz, izango dugore bai, goiko eskolako beste talde bat, oi egitea ingazteak. Eta gara, eh, juntatu di horrean zena, eta gara zena. Bat albesteko adiña, amen, bagian no goita izango da, ez. Eta gara, ikidean artean. Eta haue, pues... Hago bat, oi... Hago gainera, agindute goiko eskolako oinoa, ez, oinotako bat por <risa> uh -huh. bueno. Orduan ikonitata nango baiaz, hemen goiko eskolakotakdiak ta gero Mr Feeling direla Iruñako talde bat uh -huh. eh bueno, pues eh, Warner ekinta bueno, eh bere esperientzia izan dutela pues diskografikoekin ta diskografikekin ta horrela uh -huh. ta bueno, ez da oso esperientzia ona izan ta bueno. Hemen aukera daukat eh bere abestiak ta eskitziko Está bueno. Parte cobrera eh ateratzen ¿No? dana o yo... DJ ya que pongo datos, pues, eh DJ Lobbot. Hombre, Lobbot, etcheko prenias dago etean, baina bueno. la ezaguna daukago baita ere. Hoi da. Moitaren da bueno Bueno, algo que ya adelantateko garaia izango da. Ondo, ondo. Bueno, potente, bueno, ikusten dago aurten, ba bueno, itzaldiak, bueno, ez daudela, supuse hazien eslepo zaitelako edo ez, pues, bai. Ez ez batean. Eta pues bueno, bakites akita, a ver, eh binalim ezubat guren zu lei, eta eh, ez da kitzu animatzeko, ba, neatzatzeko ba, edo aprovezatu senteratuko ala ba, irratsaioa bailaratik urruna oiritzuko dela, ba Ba, antxeta eta zei rati eta oiartzun irratiai, bitu gaina, oi oiartzunen gau ba, ba jendiai esan bueno, animatzeko otostea, eta eta ondo pasako degula. <gustik> <gustik> eta, menzuren mazure partetik, edo? Berdin txu, hemen goiko eskola da gola, leku magikoa dela, eta, bueno, urte aurrena, maik urte aurrena, nahiko potentia izango dela, así que, torri eta gozatu. Nova bada ordaokago gure bi kide, bueno, lagunen, boikoztako bi kiden gonbidapena, leku magikoa eta gente oso magikoa, gaitare, hoiada. <risa> Era magika eta magikos, nabarriko. <risa> bueno, ba lagunok onde izan eta bueno, bertan ikusiko gara berdin eskatako tudei eta eta utzi goiai. Bega ba, bape. zentzon dugu goiko eskolakoeen ahotsak, beraz badakizute, bueno, gonbilatu zaudete, goiko eskolako arragoako, eh, toki horta, barbiltzea eta parte hartzea. Jarraian eh antzetakoei eman horretik, e, gure goi hartzen irrateko audioa jarriko dugu, kasu hontan e, larun batean, ba izen gaur e, ostegunean hasi Biarrostriola, larun bat atei gandia zehar, luzatuko den, oiak zazpigarren garagardo festartuko dugu, bertako antolatxalle batekin izan du gehalako eta, bueno, beak xetasun eta asun guztioiek eh, aipartuko dizkigu. Yeah. sortuz bihotzean. Bueno, este Alai batekin e, goaz, 12 eta 19 minutu diren honetan, e, oinatz usteuten e, garagardo hartuko dugu la ezpediak gaurkoan, ez? Bai, asteburuan eta Abaki Santa Biartik hasita oihartzengo 7garren garagardo festa izango delako herrian, ja badia idizi batzuk Eta, bueno, giro, erraten daka lian eta antolatzalea gukin jorri barkura, engasio Zemos? Antolatzaleetako bat Antolatzetako bat, hemen arpegi emateuna onola zen Ez beti jatartzen jazta Bueno, plazan kusi, jau karpa oantxe montatzen atzore barra jakusia, non montatzen aizilare bai, ja martxan, eh? Bai, bai, ogan arte indiago ikusten ez dela asko eta hoan ikusten dela astea jok Bueno, zazpigarrena, eh? Bai, bai luk, leku ez berdietan, nasi normalen azpiko haspiko se hortan naio oh, polibolideki plazasa da hitzi jaoko iritzen ba, eta asko zeko xugo gatzen dela eta bueno ba gila dukarpa ikuste bada kanpoan eta baina leku pilartzen dula, baina, bueno, barruan, gero goxetan, esuna matezio. Giru da mitzat, eh? Bona, bona, bona. Bona, nolatena ziziazten, gara ordo festak, nola piztu zen harra, ez euskal herrian bat ziren, aurretik, gutxi xamar, baina guain, errigu zitan egiten da, ega? Oidok, kenekua eta guandala gutxi, horreiretan lehenengo ba egin dite. Mm -hmm. Ba, e, ba bueno, joten ba, ginuen tarteka garberan aurrena intzaurrun dozarri intentzuetena eta mm -hmm. gero garbera eta bueno, hizketan da urte batean ehingo jo eta ba, itza da. Ba, ehingo jo <coughs> pikatu ginen da hasi ginuen hortan da orororantzak. Mm -hmm. Bueno, esan ber zerbeza edo garagardo mota Ez behar asko e, ez da git, e, bueno, urteroko antzekoak ikartzen e, dira, ez, so, berritasun egizaten dira? Bai, antzekoak dut e, jok, guk usteo, ba, bisak konsumo ere, bai, ez, jendeak mm -hmm. gehiago gustatzen zailona aiei, haiek ekarri bilontarteka berriak ekartzi izki hau, ba, eta mm -hmm. orte, ba, bueno, bat zeudek, bat berri bintzat, ba zeudek. Bai, eta beti bretainako garagardoare presente. Bai, eta orte entzeltasunak egin bat, jok azkenin go momentuan, bau arsoak <coughs> lantegian bitartez, zoi importazio gogaragardo kartzik itak, Eta ekarri dago bat Eta gora uh -huh. Bueno e, Zerbezaz aparte e, Gehoren e, jatekore Ego da ez egor? Bai, baina gozo esu gaine bueno, se, se da, ba, Gara gardo festetan jartzen den Normalean jartzen den menua e, Saltzitsak e, Ukondoa <coughs> bere pure patatak kiretola eta guk jartzen dugu, baun jaia egiteko ere bai eta bon, batzuk igual bahaurrak intortzituk eta zaltasuna sakategi jateko ba costilla edo saieski ere jartzen diegu ensalada e, lechu eta tipulak ere izango duk eta gero postre ba bertako bertzuko gazta e, iraugasagarri beldila buenoesan berdugu guk e, bi afari kompletoek dela sojetatzen hasiko Txartelak, harri jugo? <laughs> ba, ez, izkarri, bideoloa egin azio. Egin, azio, egin, azio. <gülüyor> <gülüyor> egin azio. <gülüyor> Bueno, musika zuzenian, de ba, eskenikola. Batzutan hiten da, bestetan ez. Lotzen saiatzen zaztez. Bai, saiatzen datiogu eta batzutan da zibut. Eta horzen, bueno, lehurtian izketan ondo ginen, ba, flauta tal Ba, tolosako jaira joan ginen ikustea biskak, ba, berdek zer nola antolatzen zuen eta esperientzi dira hori Eta bertako taldeak, ba egiten duela musika zuzenean egiten di, eta biskak hotzen dik kaletatik Eta <coughs> hori irizpi hartu, hain ba, ginen emengo inaki flauta talde gugin itzein Eta bueno, behor ba, zebiltzatek, badirudi oste egun narratxaldeko zazpitan ereki erabeak emango dute Eta ba, ikuskizun poli bat antolatuko dela Ideala alemaniko zenbait pieza ikasten uh -huh. Eta gero dantzari jarekine, dantzaiekine zerbait Eta bueno, ba, zerbait politiateko Eta triki musika taldea, zein jo hau ba, ekabar? Bueno, hoi eztuk talde bat berez Dituk triki jata jotzen duten jendia duk Ba, oi hartzunen biziten unai edo esategen jotzen den bate, bai. eta horrek hartzeezki normalean, ba, beste bi hil lagun eta bueno, ba, oso ambiente politja. Ba, dugu, beste tan ambiente ni Sanjoota. Bueno, uyuste <risa> ambiente hartzeutela bakarik ba, ja bukaeran <risa> sartzen zu forma eta ja itzi berri on karta <risa> hor. Que <Te>, bueno. <risa> bueno, esango dugu, Igor, e, e, bihar erekiko da. Eh zertan dakago, Oda bat eta, eta lamatetan egantia, e, boste dan erakoaz. Ba, beste urte ikusiz, ba guraso ibiltzen dien latze horre, ba aur jolasak ere bazen kale kale kale da, kalekintzak eta hori laromatean batean. Basate giren, ba gutxinez barra ere kiko diagu. Garra ardu batzuk hartu naitunak ba barra ere kileo sukaldia betiko orduan ingo diak, zazpita hori tatizurtzio bitartin ereki, jaun gutxinez kær pata hori ja txuko farriko diak. <laughs> bueno, egor, e, jende asko etorko da, jampotikan? Espero, hoko. <gülüyor> eta kontua da, e, bueno, ba, geho, kotxia hartu berbada, ba, kontu zibiltzeko esan jendiri, ez? Nik usteit, kotxia hartu berbada bada, gara gardua bazio kalkolikabe, eta gara gardua kalkolikabe hartu berdula. Ura era izangodik, dik, kotxe hartzen duenak argiziok, gara ez, gau, gara gardua eaten duenak kotxia ez duela hartu berdula. Hortako aukera, Eskualdeko jendian batetik tarsiak bat zeudek Eta beha ekin hitzen ba, normalia minion tarsiak jagoa egukitzeko mazadez Eta bestialaren batean, ba, autogus ausiok Eta uh -huh. autogusak ere egizten Kanpoko Kanpuko jendia asamatu zute? Tortzen ari dela edo? Bai, poliki boliki eskualdeko jendea igotzen dela <gülüyor> Eta entortzen dela, herriko asko, minion eskualdekoa, ere Eta, bueno, gori poza ematen dikaz, ezkenian Jendia ikusten du urtero errepikatzen dula bai. da, bueno, <coughs> Nik usteit, jaia nahiko txukun eta eta merke egiten dugula, ez dugu kantolatzen dugula, nire ditzen ba, konparazioak egiten ditugulako, horretako haguan inditek eta hori konparatzen bat dugu hemen zerbait merkeagoak. Merkesio. Mm -hmm. Ta bueno, gure intentzioa eduk, giro oskalduna, mobitzea, ba, bertako jendeakin eta bertako produktuak saiatzea saltzen, ekoizleak lau dituk eta horiek herrian kokatogadunak dituk, mm -hmm eta bueno, ba, alde modua bintzat hobetona bai pasatzia eta bai servizia dai, e, prezia galdetuko da nintzun igor, e, bakigu, garagardua bakigu bi motatan egiten dila bai. eberezia eta bon, normala edo esaten denaz, ze prezia edo dakate? guk lehen urteko eta aurrek urteko prezia berdinak inaterako batxuka urten ere uhum. ba, bi eurota erdi e, garagardu normalak eta 3 euro tardi garagardo berezinak. Itardi izaten da edo hoyo izaten da eta txarroa erosi behar da. Mm Horrenekoan -hmm. txarro erosten da eta gero ja. Mm -hmm. Bueno, gorba animatu jendiri parte hartzeko, atortzeko. Bueno, izagutzen ez tunak, jende gutxi izango hala oiartzenan. Mm -hmm. Izagutzen ez ulantzako ni iritzen zaiz gauz eta leku txukun eta polibatean egongo dala. Giro honekin Janaria aldugun txukunena, ben beti on ateatzen Eta gara ere, mota eta ezberdin asko da bai beltzatik asigaria, rubi joa, denetik zeok eta bueno, bai, probatzeko aukera bolita. Maigor, mm -hmm. ba, eskarek asko, eta o, sí, abertzemuz adetzen den. Bara, eta txartela karkoiz kita. Baina, eh? <laughs> <laughs> jo, baina, gaur. Zure jate errateari emango diogu pauso jarraian. Bertan Jaizkibelko uren ustiagetan inguruan hitze egin dutelako, asti hontan eta bueno, esan txingudeko urak Jaizkibelgo lurrazpiko urak ustiatzeko proiektuaz mintzatut dela Angela Alkain. Hainbat instituzioek jartzen aibien oztopoengainetik, hainbat hiritar proiektu honen inguruko informazioa bildu eta mendia babesteko asmoz lanean haidia, dia, batzun ezagun zer dioen Angela Alkain. Angel Alkain, Arratsaldeón, Ratsal Arratsaldeón. De noí. Aupa Arratsaldeón, Ángel. Bueno, miáskar, eh gurekin egotagatik hemen e, Antxeta irratean. Uh -huh. Eta, bueno, e, dakizun bezala deitu dizugu ba galdetzeko, bueno, peska bat ea kontatzen al diguzun hemen eh Antxeta irratean eta Antzetako entzulek ulerteko, ulertzeko E, moduan, ba, zer ari da gertatzen jaizki belmendian, zer ari diren egiten horre urman komunitatearen lan batzuk hasi eh, dituzte, aurrera jarraitzen dute, destrozo handi xama, eragiten ari dira, eta hor aldi guzu piskabat kokatu, guztia. Bai, piskabat eh, bueno, kokatzeko eh, guzti jau pentsatuta dago orain dela gutxinez Ba, hamar eh, bat urte hamar bat ururtte horre suntdakieta pro batzek egin ziren txingudi zerbitzuak eskatuak bi hamaika urte 2.000 mila, mila, mila, mila, mila garren urtien eta ja ez, nun baiite nor batxe botazion be jaizkien barrenen dagoen goguraari... E, Proedituaren zundak honen onen eh, proedituan gauzatzea ba, 2006 azpi ingur horretan, eta hori jaztun direi paperak, eta sekulako ensuzte hartu genuen, ensuzen eh, batuak ikusi genuen goian. Zeren pixkat esplikatu nahi dut, ze eh, gertzatu zen joan de nurtian, ba, ensuzen, 2 miliar margarren nurtian, ba, udazken ian eh, proeditori, horret hori da e, jaizke biletik 6 e, undak eta 6 ulo 6 tubu ondia esplikatzeko entzulei gutxi gora bera ba, dituzte, egun metro zakonera eta e, lo, gero bos, pompeatzen dira e, odibatera, batera eta gero guadalupera joatzen da, eta hortik botatzen da lordira potabilizadora urpolita zara irune. baitarriak jasotzen da eh proieto netan dire ba orain arte jaso izan dietena kaskeneko 15 urtetan zera o 15 urtetan e, justice azuko rota eta artzuko errekatik datu zen ura uro hie direitsasoa dijoztena eh rekako asken bukairenako kaxota ikuse ditu kontua da e, Euskuk e, bagen itxuen eta neunik ibili nintzen noan dela goita amarrute, ba zundak, e, zundak barkatu aforo batzu aforo dire ur neurketa batzuek egiten, hain zuzen ondareku dalak e, laroita bilan eta laroita iruen egin zituen nien hori e, jaizkibilko iparraldeko aldeko e, ur, ur e, zera hartu ar, ar, neoiek, inzituen, ose, hain zuzen ondareku bilan ja justu-justu egin zituen, ez genuen orduan endarako piskatko, katzeko, entzulei, ez genuen zan antongo hori e, bakarri domikokoa, goikoa, orduan ondarbia elitzen zen horrekin erabat e, independiente, ondo, eta guen. Ba. Laroita sortzian, ba, egiten da zan horrekin ikusi zen, bueno, pos, irunta ondarbilea, erabat, ba, lehorten aurrean, erabat badesto behelitzen zen. Baino, Eztak egin hundikan, hemen, e, so, paper bat zuzortzen dire, ten sekulako lehortiako emenditzi uste. Eta nik esatzen dut hau, e, e, gure ustez, gure ustez, e, lehortiak fabrikatzen dire paperian. Hain zuzen, proberituri e, gauzatu alizateko, eta nolapait, e, babesa legal bat emateko. Ze gero ikertu dugu, eta in zuzen, ura bat baino, ga, gaizkiko ideatua gure ustez beti. Eta... E, txingudi zerbitzuko teknikare diote, ba, hemen arrisko balagoela, eta zeh, lehorten aurrian, ba, urrezkazilean. Gudi gu, ez etz, e, askeneko amarurtetan, oso gutxitan edibilida jaizkibuko iturriko urak, horriturri eh, da justiz errotatak, azuko errotatak, goiko errotatak ez teutzere hilakitxugabiak, eta, oie, beti ibilidire, eta guz gauden kontra. Baina bai, gaude, erabat kontra jaizkibiliko tripetatik, nola baitetatik, eh, bere zainetatik urateratzea Uroiek, eta, eta uroiek Aintzuzen, kokatua daude Berreun metroko alturan e, Justizeko eta e, Gaztarrotzera di joan pista Edozeinek ikusi dezake, berreun metroko Altueran, ateratzen dut gura Eta, karo, e, tekniko Berak da, e, diote, aintzuzen Hortik ateratzen badugura Beko errekak lehortuko dire Eztakigu zein 100% bai a, angel, e, bai. esaten duzu nola nolabait paperetan leorteak fabrikatzen dituztela eta bai. zein interes izan ditzakete horrelako zerbait egiten. Azkenian ze intzule batzuk esango dute baina zergatik egiten dute hori? Ba, zer dago irabazteko? Hor chingudi zerbitzuak diona eta klikatzen badun chingudi zerbitzen gaur egun jartzen du. Eh eh bai turrikoak, eta bai eta bai jaizkibere bere zainetan eta bere tripan duen e, urorekkin, nahi dutela irunta ondarbia edaten ditugun euneko iurogeia, oza, irutik bi o, mendik ere hor nitsa eta gainera aparte dugu domiko eta, eta na, guk benetan ez dakigu, oza, ez dakigu oza, una paitea zateko ikusilla, e, o paper batean nun zer nahi duten ez dakigu, baino ur sobran izango dela, fijo orduan batek pentsa dezake, ba, saltzeko. Baina hori da nere irudia. Eh, e, e, eta esaten dut fabrikatzearena, hain zuzen se e, trukatu dituzte e, zera, datu batzuk. Erain zuzen eh, o sea, teknikari batzeken ondona eh egondoa e, e, naiz, eta bueno, onartzen dute. Ba bai, ba niko portzatuta odera zen bai datu eta ba claro zuz e, bortsatzen baditzu zenbai zenbai ba, ba, noski baterako da bai ur dugula eta orduan honekin justifikatzen dugula zera e, e, proiektu proyecto winter gainera hori bat eta bi ne dutzi gudi zerbitzuak gezurrak esan ditzula eta bai esan dezaket nik eta ja jaurlaritzak ere esan du badakigu jaurlaritzak, laritzak e, biodiversitateko departamentuak hain susen eh, buahzi ginen ezatzen ta baina dute eh ambiental estudio hori egiterakoan eh trukatu eta gezurrak izan zituztene eh, zingu di eta orduan eh estudio impacto ambiental hori ezio teskatu errea sartuna individualizatu se eh, eh mm, gezurrorrik horrekin lortu dute eh zingu di ez alternativak ez eh aurkestera eh, se Eh, jaurlaritza momentu bat izan, ikusi izan baluri lehnagotik, osea, estudio impactuen nebildaleko bat behar egin bat zutela, egin eginbako se justen, zikuko sortizuak hiru alternativa aurkeztu. Eta alternativa hauek aurkesterakoen eta in zuzen guk eh prensaurreko bat dugu eta hor alternativa baditzugu, in susen eh bat ikusiko benduke iruntondariko jende ahien eh ba bonpaketak etzira egin behar eta bon, bon, bete, zatoz, zulo horiek etxela egin, egin e, alternatiba, badire. Eta hain zuzen, e, e, impactu ambientaleko estudiori ondo egin izan balitz, e, datuak, e, kotexatuak izango lehateke, egiaztatuak guak, eta orduan, ba, izango zen, benetan, asko ze argiagoa. Oza, honek, baldin badu gauza bada, transparentzi, gardentasun, eza. Denatik. Bai, egin, ura agentziatik, osea ere joan gera eta eh finegoziekin, bueno, atera gera handi kia ia eta e, ba, eta datu besterik ez. Ozera, dena dago iskutuan. E, badere zenbait dokumentu eskatu dituola oain dela bilibete eta hori gesei k igual ditzu. Osea, ezatu dutena eh jazangarretasunen izenien taura eta dena esan Sanberdula Garrentza. Hori dena gezurra da. Ez urra da. Osea, hemen baldin badago gauza bat, da, e, sekulako e, izkutukeria. Eta azita, ondareko udaletxetan, eh? Udaleko udaletxea, eh, kontatuko dizuet, osea, agenda hoeta batian, proiektu guzti jauek, zoten eh, direz haikatuak, prioridadea bat. Eta momento batean, zegon ilugarren hain zuzen, ezen ez prioridad bat, osea, ezen garrantzizkoa. Halako batean, joan den urtien, urrian, zatatzen du, ilu ilugarren malatik, lehen ingora, o sea, pol posición es atender a Fórmula 1. Eh, Andi que llega a te eta handik bestide betera eh zera. Erreitzen dute eta eh, bueno, empresa batek hartzen du obra o bi empresa hori, eh o Eta izantzen era bat, o sea, inuiz, ez, bera, bera, Ia, za, eh inuis es bueno, bat. Ia 2.000.000 de pesetas, o sea, eh zen bada eh, bost, eh hama, milioi euro gero jetzi ziren ez du euro 2 milioi euro dago orra gobernu batzordeak onartu zuen eta eta pleno pasa ja orra eh estamos hablando no la parte pesetotan ya 2000 milioiko obra bat etzen pleno tik pasa eh izan zen tximista batena gu konturatu horduko onartua eta tudoria ja, jaizkibelen eta orduan, kao, eta zuen pentsatu, pixka bat horre, harrapatu zigun, e, ari gara, ba, otzailan, hautezkundiak, ezin izan genuen proiektua jaso, hautezkunda, pasa harte, eza, e, bilduko zinogotzi esker, lortu dugu, proiektua. Eta orduan, azigera, esperientiak eta begiratzen, eta bueno, atzamaten ari gara, sekulako gezurrak. E, edo bintzat, Gezurrak bat, hori bai, estudienpaltu era batekoa da, eta gero bi e, badire gauz batzuk, o sea, bera, izango zuen detaile txiki bat. Teknikuak, irrogeologuak, onartzen dute, hortik, atera eskero, ura, jaizkibeletik, urtero, urtero, geien, geien, geien jota, atera kolitzake, 0,20, Eta da, da ektometro bat, bai? Entzatu, ektometro bat. Ez dela atera, baina hor justo, hor. Gutsigo, ba ura agentziak, gazteizkoa, oso tratu txerra mangi e, ziguna, e, baimenea man dio, bi komalau, bi komalau eto metru ia bi aldizterdi, oza, lehortzeko modua. Eta hau oso grabea da. Oza, gausa bada gu aizadoz egotia e, zundaketakin, eta gaina alternatibak orkestu gu, baino beste gaus bada gainera ja ura gentziak gastean gasteizen dagoen e, belego eta donostian badu ematia ia ia bi aldiz berdi ateratzeko baimena eta hidroleologoak ete ondu gera hidroleologeekin bai diputazio eta be bai beste batzukei santel angel hortix 0,9 baino ge ateratzeko lehortuko da mendia ernei biri eta airete jote eta urori atera eskero horko beko errekak hasiko dire lehortzen incluso dute momento batian or zera, beden txostenan, justiz eta hartzuko errota dihoazten errekak, hain zuzen, iturrietara dihoazten errekatara, oiek lehazten nazik hori da. Eta hori da, nik irakurri eta beden txostenetan. Bera, Sanjel, bai. esaten nari zarenaren arabera, e, bai. bederatzi milioi euroko bat udal batzatik e, pasatu gabe honartu da. Ba, ba, ba, ba. Beste aldetikan, Oye, beste aldetikan, e, bueno, txikiago... Eh, lan bezala orkestu zuten eh, eragin oh, eh, dai, impactu ambientaleko behar bezalako azterketa egin behar ez izateko, eh, hori dena ura eskutuan eta badirudi hemengo urpatzuergoa eta gazteizko uraren hor beraien arteko nola baiteko Ko, Era bateko, eta. Eh, Egon da, e, e, e. guztia, ba, honek guztia nahiko kutxo mafiosoa dauka, ez da? Ni, behira, ni ane ondo nintzen egazte izen, eta oa indik eskarta batzuk idatzen daude e, gurekin e, e, daritzaten zera kargo publiko batzuk eta beste ezen jende, eta esango dizut oa indik ezpienta administratiboaren zei gaude. Beira, esango izut, bedek esan dako itzak. Joan ginen ara, emaia, emaia batzu bidalduen itxuen, eta bueno, bat, ben ikusi eta zigutela kasorik egiten joan ginen, eta bueno, bakar ikusine genuen. Ez Ez jaso, ikusi, kopiaba olemasen, obe, bueno, pues, ikusi ere ergenoen egin, eta gaina esan ziguten, hola, itzaziz, estamos valorando ke informazioan daros. Horrela izan ziren, itzaziz, eh, jaun hoien, eh, itzaz, gero guatra genien jo da, ba, hau da, ura, eta agentzia, garek, arrenda, zuna, eta guztia, pues, behar ditu genien erabat. Eta orduan, ikusten duzuen hau dena, ba, nik, estakit, oza, mi, oza, sea, erabatzikin ekusten dute proiektu hau, baina bezaldetik e, azken fina, gu de, de defenditu barugu gure mendila, o sea, oza, hemen ondarbean dugun mendi bakarra eta lehortzeko zorien, ze guk e, ekusten duguna proiektuan eta txostenetan, euskuratzen dugunetan da, hauek nahi dutena da ez, leorte baten aurrian izatia motobumba batzue jarria horra zpian, ba momento batean urre pikin bat atreko, ez. Hauek nahi dutena azken fina da, produsio eh jarrai bat. Zertarako e, lengo galdera, neunik ere ez dakit, pentsatzen du saltzeko. Eta nik uste dut hau e, oso gravea, osea Jaizkibelek e, gure postura zen begira, orain dela 50 urte, izan dauen behera, iturri ta barkatu, e, ori, txasura, justo azkeneko metrotan hor hartzea ba, bueno, hartu behar bada hartu. Obez egotia, eh? Pues, mendilla azkoze salvajeko eta polita guak. Baina, bueno, hartu darbada, guazen hartzera. Eta hori hartatu zitzaigun, larogaita abian, larogaita irguen. Onda rila ez zuen neko gura, vale. Eta jarriken itxuen orko sistema. Eta zergatik ez du jarretu horainede. Guazen hartzera, azkeneko metroetan, eh? dixoazten uroiek, eta jarri, eta bueno, eta lotu bestekin, eta punto, utzi mendiko tripak, pakian. Utzi, aizkibel, pakian. Faworez. Eh? Gainera, Gero ikusten duzu, guk ez gera hidrogeologuak, aiekerik aldetu, haizu zenbat, eta eta, pues, gehiin, gehiin, gehiin, bat demagun, eta baimene, baimene, baimene, baimene, biko malao, osea, arriskoan dao, bendilla, horrelako, eskuetan, txingudiko servizuakuen teknikari, ogerentzia, gerentia edo, gerentia, edo, edo, edo, ekoizteko forma hori, beintzat, erabat, e, e, gelditxo egin bardugu, gelditxo mardugu, eta gunei dugu, hain zuzen, e, zera, E, autoridadekin, e, ari gara izketan, eta askazen ari gara. Bila, Baina, duzit, benetan ki, arri garria, Angel, benetan arri garria, tala da, olako tamainako proiektu bat bat behartua, egon beharko luke, horren ba, erakuz, erakusketa publikoa egitea, ez jende guztiak? Baina ba, egin zituzten usten, nioztut, egin zutela, eh? hori beteko zuten, behar zu, bera, e, beteko zuten eta bere garaen jarriko zuten, inior kontelatu, nik espiratu zu, ondarriak Eriko, eh, ondarbiak emantzunien baimene izan zen eh, Agenda 21 eh, irugarren mailatik lehenengo apoun eh, batzorde batian onartzen da eta eh, hori behatzi milioi euroko eh, zera proiektu bat bora bat, hori gobernu batzordean aizun, zergatik ez daurkeztu zinegozio guzilein hor presa badago, ze presa hura badata osea, hau, ze zergatik, ze Zer du eskutatu diarraloko gozban. Goazen orkestera. Mhm. Uh -huh. Eta hor galdera no, asko eta oso sakonak daude honen atzean. Bai, eta azok eran du. Eta, eta mendi e, e, bat arriskuan. E, aurrekoan horko zera teknikaria bat hor aldundien zan pedirak. Sukertakisu, suke ben zaude, eh, proiektu tan eta baino guk ikusten dugu hondarbian cuadrilla asko ibili zen bere garraian birlandatzen. Aizu zen, zute asko izan ditu jeskibilek, interesa ditu berneek izan ditu, papelera gara ibatian, gero hartzaiek eta gizer eta baki zer, eta ezan dire, bueno, zute asko berrandatu da, lan asko da, diru asko, eta nahi asko sartu da hor. Gero, urtero, hor, eh, abeneta bat, bi, iru etortzen dira, abono botatzera. da. Nixen, inzitizioari bere garaian ere bai. Abeneta hori bat, zekomena aeroportuan, aber, diru pila bat, eta horain, ari gera montajea bat egiten, non tripartit ura kendu berdiagula eta lehortzeko kapaz? bai angel orduan ehso kezatendu bezala ba urgardena e eh ba egon berzuen lekuan urzekinak badiru ba, di ba, bai. daudela eta bueno ikusten e, iku, bueno norbaitek norbaitek Guadalupetik bilibaldi ma da konturatuko zen zenolako zabalerako pistak eh ari diren eraikitzen ba, ba, ba. El su coste de honek or, laguntzen alzion egin nahi duten superportuko lanei edo harreman aukeko luke. E, e, guk hasien hori pentsatu denean. Mm. Bai, guk, ori, eixo, eta egun batean batek daki, hor eh? Bate mm. e, e, dago, ose, e, justo daude de gainera, xungaketa hirie daude, eh eta ondarebiko mugan oza, botzen duzu azkeneoko zundaketatik eta nistekitezen berreon metro gehiago eta ja pasean zartzen zara gaztarrotzeko zera e, bidian, eta e, hor gravetatez, ura jongo litzakea inzuzen, e, eta hori, hori hori bat, beste gauza bat saltzea. bueno zaltzea, agian e, e, endaia, edo bueno, ningu hori, hori izan bedagarria da saltzea e, bennoko, bueno, guazen behar badute, iteko xikoen duke, bai pues endaiari o beste, pues iturria o sobrandoden uroiek, eh? bueno, bueno, ixiko ben zen gainera endai or empresa pribatu bada, eh. Osea, baitare negosiok egiten enpresa pribatu eta burarekin ja horrek useo. Baino bueno, baino egitekotan, in uzengozen, nolapait mendiari sobran zeiskion urekin. Baino favorest, tripatatik ura ateratzea jakinta sobran dagoela. Eta sobran diJuan hoiek, osea, izasoraf hori, ez du far egitea da, o sea, buru gutxi eta eta bat. Ez dato inundik ere, o sea, horre hasieran azpimarratzen zuen lehenengo txostenetan bai, leorte garaikan, mira, detalle bat eta ilundarra e, zeratenok eta indaiarrak eta menigoizalea. Zergatik, zergatik eta galdera txoroga da. Zergatik domikoko urak Eh, kanaletik joan da dute zerara, Hirustako eh, zentroa eduretikara. Galdera txoroba da. Eta ez, dijoaste, hoek hain zuzen elordiko potabilizadora egateko. Mm. da kaldera bat. Simplea, eta ni ez naiz Azkarra eta hemen gaudenak ez. Zergatik? Zergatik eh estire domiko kohura kanaleko uro hoiek botatzen elord dira. Eta potabilizatu eta edan. Hmm. hori horrelako pues, baditzugu hausnarketazko eh, eh, ahi dian eta nistut eh, ez dakit nik, ez dakit ze maian jarriko nuke pekatu zera eh, mundu honetan e mundu eh, zera eh, ekologista mundu hortan ez o sea, ez dakit o sea, sobran ura eta hortik tripetatik atera ber jakinta beste aikatik hain zuzen o sea, claro, iruntan horreko badakitu Eta, jaizkibel, da, jaizkibel geiendarako, san anton, geidomiko, eta sistema badagera, eta orduan, nik izatean bueno, favorez, osea, hartzera angura eta hartzera potabilizatzera, ikusiko du noiz, noiz, beharko dugun, bakarrik, behira, esango dizut. Azkeneko urtetan, jaizkibelko iturriko, iturrietako, iturrietako eh, errekako, parkatu, beto esan ta, errekako, errekako erabi, eh, urak, posa, pues, erabili duku, ba, Ektometro erdi bat ezgera, ezgera aletu, ezgera iritsi ere. Eta horiek badute posibilitatea, ozera, iru eta lau, segun ziru urtzen, lau edo gehiago emateko, kapaz. Ozera, badugu, eta mendian ibiltzen dena badaki, or, er, bai, zera, a, hartzutik, bai hartzuko errotatik, eta bai justa izematura joaten den itzazola. Erabel ditzagun, oiek, bombea ditzagun, oiek. Bale, Angel, ba, jope, mi da oso gai... Lucía dentso... Bai, potoloa, ni ez dira. Potoloa Potolo? eta gainera, ni ez Potoloa da gaia eta ez dut menigoizale guztiak e, eta gero ni ez dut gainera, ni ez norbait saiatu da incluso zenbait autoritateei eskutatzen datua. Eta hori baita ere oso gorabea da. Mola, enteatuzazte ez, pixka gat, eh, nondikan nuak gundin azte ontan elkerrezketak, eta zer izan du den protagonistaetako bat, eh, gure irreti maite autan. Bajarraian, eh, agendari emango diogo paso, Asteburuan ataritan gauden ontan, basko jakinaiko zuten zer don, edo zein posible zuten, ba planak itzeko, ba aukera emango izuegu, ze, bueno, jarraian, hor dihua, agenda... GERIA ZAPER MAISTI GERIA ZAPER Bago sa aurrea eta bueno orra hasikoa pizka pizkanaka aipatzen zer izango den. Adibidez, e, bueno urriak zazpi, Ostria Larretxaldeko 7tan e, Xala e, ostatuan e, pausun e, ze izango den. Esango dizuegu kantu eta irri Afaria izango delako. Ilaz 7ean e, Afaria ginen dute. Pauseko Xaia ostatuan e, pantxoheri garai eta Hoskustu e, charanga aitzuko dira, girua alaitzen eta beldutako dirua urruñako ikastola sustengatzeko erabiliko dute. Bestalde Urria 7an bai Arratsaldeko 8 herritan lakasita gaztetxean irunen kortogoa izango dute. Bertan, ba Arratsaldeko 8 hasita pixarreko korto barregarri eta edukiz betiak e, proiektatuko dira, korto aditu batekin eta gainea taco mexikar goxo eta merkiak prestatuko dituzte. Bestalde esango dugu e, Ostiralak ine bai, ba, goiko eskolak leheno aipatu dugun elkarrezketa, bentsundu dugun elkarrezketa horren harira, ba, bueno, antolatu dula zer eh, dastatu eta zer gozatu. Esan zortzitan, eh, eh, ostiralian izango dela, Antzerkia pederadasen eskutiko, imeziento bien ikira azeros partizipe de ello. Izan goda, ondoren kontzertua jubartak, kleptokratiks eta madeleinen eskutik. Eta larun batia berriz, zarratxaldeko sortzitan berriro antzerkia izango da e, pederadasen eskutik, errare humanun est. Eta ondoren afaria borondatia paella, entzalada arraia eta aragila parrilan aegabeko amiketan berriz, kontzertuekin segituko dute, kasu ontan goiko eskolako taldiak inkonita nungu aiaz eta Mr. Filin izango dira. Urriak zazpian debai ostiralakin, e, kontzertuak trintxerpeko mogambo aretuan ohikoa den bezala arratsaldeko betzitan hasiko da, Job, Dark Castle eta Kong izango dira bertan emankizuna eskaintzen. Eta urriak zazpian debai ostiralakin, e, bueno, gaiartzunen, garagardo feria izango da, E, ostegunean hasi eta igandia bitarte izango delako garagardo festa egunero araitzaldeko bostetan irekiko da eta gabeko ordu batak e, bitartian bagoik garagardo mota ezberdin dastatzeko aukera izango da gaina bertan musika taldiek alaitutako bakirua izango da eta bueno prezioak nahiko modu honian jarritu beraz, batak ziztea faltzeko aukera izango denez gerturatu, bertan jarriko den plazan jarriko da inkarpara Urriak sortzian berriz, zelanumatian gaztetxeko horeretako gaztetxean amaika garren urte-urrena, izango da amaika urte, amaika borroka lelopian harratxaldeko seitan, bizi poteo izango da herriko plazatik, eta ondoren gaueko amartzerritan kontzertua gaztetxian de facto, eta suturan eskutikan. Urriak sortzian berriz beste ezita garrantzitxoa musikakin. Beredatzigarren etengabeko zarata jaialde izango delako egieko altzako larratxo kulturgunean, Bertan Hell Division izango da, Mexico Noise Punk, Cancer Plan, Geo Weekend Nachos eta, bueno, e, violence, e, power slow violence eta azepalixen eskutik e, bueno, esango dugu jarkore gaua gustatzen bai zute bertaratzia besteik ez dutelako informazio goiagorako iruebikoitza.etengabeko zarata.org ba, informazio gehiago irakurri izango zute. Urria zortzian ebaylarun bat batekin bertxosa joa izango da horretako niesen kulturgunea arretxaleko zazpide herritatik aurrea bertan sustraiko lina, maialen, lujan biome, txarzalius, jon, maialea, leia, martin eta andoni egaina izango di landare elkartiak antolatzen duen jaialdi hortan. Bestaldea jartzenen Bko mendi maratoia izango da, Kauntan Euskal Herriko mendi maratoia puntuagarrian sartu da eta bon bueno, jartzongo parajetan biziletan ibiltzen dien e, bueno, ba, pertsonaai errantzitsuenak ikusteko aukera izango zute. eta, bueno, esango dugurria sortzian, ebai, kukutzaren aldeko manifestazioa izango dela Bilbon larunbatontan eta Euskal Herriko gaztetxen aldeko manifestazioa izango da eta joatako autobusa aterako da irundik, arratsaldeko irutan ateako da biseratik, apuntatzeko e-mail bat bialiberko da lakasitaabilduajemail.com era edo bidalimezu bat beraien Facebookea eta pasa edo pasa azia tabernatik zumbila oztatutik edo lakasita gaztetxetik Gurean behatzean igandian berriz, bueno, ratxaldeko bostetan irunen merkabidasoa eh, azoka izango da, bigarren, eskuko eh, azoka. Eta, bueno, pixka bat eh, bukatzen joteko gure jendakin, urriak eh, amaika aipatuko dugu, aste hartia izan, bueno, urnietatikan bidali diguten abisuan eh, arabera. Ba, Xavier Lete izaten nahi dien homenaldil eh, ditako kontzertu bat. izango da urnietak urnietan eh, bertan eta bueno, ba, homenaldiak eh, aurrea segitzen dutenez, ba, esan eh, Xavier Lete edo euskal kantu zarrak entuteko E, bueno, gogo aldin badak azute, urnietara e, urbiltzia besteik ez dakazutela ba, aste hartiakin, urriak e, amaikakin. Bertan, e, inauto e, lorrietak enzazpikoa, pielpol bertzaiz, abantxaira sustan, txon balberde, peki eta ametxar zailuz bertxolariak hartuko dute parte. Eta, bueno, goxe, zer gozatua hango dela urnieta. <totipa> Gauza izan da antxeta irratia, ojartzuin irratia eta zintzilik irratian eskutik, intako harrika da e, irratsaio berezi hau. Espero dugu lehenengua denez ba, barkatuko txuzute, ba, intako akatsak edo gaizkiru txuzuten noi. Ba, Burrengo hastean berriz bultatuko gea, bitartian kukutzako abestiagin utziko zaituztego aurrera kukutza. ikabe zepatgau zapatla eta txugalde zai, su server, no la tao que punero cotasunaren irudia o bilatzen zaikita, hamar uteko hau sautaketa daosti munizipal saltu batik arte fenomeno se disuenate, eskutik gutatu da que raptar recalde, beti verdin hala eres verdin gutik beraka, ahora beti, andar durava tudai barua rrrare mateko gutza, jameza lorche co co promesa, te dirá un checo gogo tasuna, tu va idea su cena en contra con poca idea, a jarrera sua haber escudat du pertsona bat, etxebakapitalar MP kom comuneenetan, a jaben un baina gutxiira, ser hemen pitsa no. erre caldetik. yo no. sé si ta peña siniesta etxeema no. duteko tsabarruan, ikota gogor txiku kutsa.